Poeta batekin egin dugu hitzordua segiderako ingurua berriz ere zuri ageri zaigun egunotarako aproposena behar bada egun sentiaren esku izoztuak delako berea berea eta orain gainera lan saritua eta aste honetan jendaurrean erakustekoa delako bilboko harriaga antokian Xavier leterekin dugu hitzordua emanaldi berezionen atarian Azaroko arratsaldean elurra ikusi dut bianditz mendiaren egalgailurretan Zuri hartan begirada itsatsirik berriz ere negu atarian esan diot ahotsapalez nere buruari Zer nolago unkidura elurtzuriena nerabea ginenean herri galdu hartan Begiratzen genituen bortuak mendilerroak eta han ekialdea nafarroa zegoela esaten ziguten lesaka baztan aoinamendiak Aratago, Europako erresumak, edo agian, agian, errusia. Ez baigenekien noraino alegatzen zen mundua. Baina mendilepo, urbil aietatik dena, hori ongi genekien gure ez jakin eskasean. Odeiak, ekaitzak, elurrak eta negua. Eta izentatzearekin, eraikitzen zirela gertakizunak, eguratzen aldaketak iragarri eta alabe hartuz. Gero Leister egu berria genuen atarian, eta olentzero ikazkina menditik heisten zenean, sua eta mezua, bailarara ekarriz, gure bihotzetan zilarrezko txintxarriek errepikatzen zuten zorion narraarrituaarren doinua. Penaz begiratzen genien orduan zori txarrekoei, eta haigandik hurbilago ginen sentitzen, Zorteak onizatearen atari epeletik usatu zituelako. Gaur, izan ginen hartatik, ia ezer eztenean geratzen, berriro txurizkantziak ikusi ditut mendiak ekialdeko bortuetara begiratu dut unkitua, eta barnearen, barne, barneratuenetik esnatuzait denboraren abaraskaren pean estalia zegoen kantua goiko mendilan elurra dago errekaldean bizotza eta ez doi nio ez da poema honetan xabierrek berak aipatzen duena, baina bai joxan goikotxearen eta josan izango dudu lagun bihar harriagantzokian eskainiko duten emanaldian urtea pasatxo irakurizugun poema hau saio honetan orduan berri zen bere liburutik egun sentiaren esku izoztuak poema liburutik Xabier berak bi handitzi begira urtea joan da. Tartean Euskadi literatura saria jaso du eta seguru asko asko zate izango da baina seguru asko beretzak saria bezain gozagarri diren jendaurreko irakurraldiak egin ditu. Urrengo hitzordua bi ardu Bilboko Arriaga Antzokian iluntzeko 8 Bilboko udalak antolatutako Literatura eta Musika euskaraz ekitaldien barruan.